מזמור צד ז. אדוני מלאך תגל הארץ, ישמחו איים רבים. ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כסאו. אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. העיר וברקיו תבל, רעתה ותהל הארץ. הרים כדונד נמסו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ. הגידו השמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו. יבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים. שמעה ותשמח ציון. ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך, אדוני. כי אתה, אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קדשו.